не помітив, як стих гамірухає, і обличчя людей застигли в німому подиві чи навіть страхові. Я почав це помічати лише тоді, коли повісив на важіль слухавку. Поволі, дуже поволі обертався, не тямлячи, що скоїлося з глядачами, і лише тоді, коли обернувся повністю. Пітач має згадати, що я на ліве око не бачив. Мені стало ясно, чим саме вони були занепокоєні. Переді мною майже в притул стояли четверо дебелих геварів, на яких цивільний одяг виглядав чимось випадковим. Не треба особливого досвіду, аби вгадати, що то вистрончилися військові на рівні майорів-підполковників. Тепер я збагнув, що розмовляв із кореспондентом доволі голосно, і всі фоє зрозуміли, про що йшлося». Вигляд у живих манекенів був такий, ніби ось ось мої руки будуть заломлені назад, і на них обізвуться ледь чутним брязкотом стандартні наручники. Німа сцена тривала не менш як хвилину, а це за таких обставин дуже багато. Я вже вважав себе заарештованим. І, мабуть, не тільки я. Та державні близнюки чомусь мене не чіпали. Оговтавшись, обома руками розсунув їх, ніби то були кущі, і не озираючись вийшов із своє. Чорна Волга, все ще стояла біля брівки тротуара, за кермом сидів водій, п'ятий близнюк. Не вірилося, що мені знову вдалося уникнути арешту. Уже в поїзді, повертаючись додому, я зрозумів, чому мене цього разу так запопадливо пильнували чекісти. У моєму купе їхала кумедна дівчатка років дев'яти, його мав у Києві зустріти дідусь. Мати доручила дівчинку нам, пасажирам, і вона почувалася серед нас дорослою. Подумати тільки, цілком самостійно їхала в Київ до дідуся. А якщо вже зненацька стала дорослою, то й розмовляти належить по-дорослому. Дівчинка вишукувала в своїй пам'яті всі дорослі розмови, котрі чула від матері та сусідок, і з театральною старанністю їх відтворювала нам навтіху. Ні, ви тільки зверніть увагу, до чого додумалися в Кремлі. «Невелика кристалева ваза коштує 800 карбованців! Жах! Хто ж її здатний купити, крім міністрової тещі? А на тили й дивитися страшно, не докупися!» Після невеликої паузи заговорила про таке, що спершу видалося мені цілковитою нісенітницею. «А ви гадаєте, чого в Москві почалася війна?» «Саме через оті ціни! В метро рбуться, вбиті покотом лежать, хіба не знаєте?» Оглядна пасажирка докірливо зауважила «Що це ти, дурненька, розбазікалася? Про таке не тільки говорити і подумати страшно» «Вона правду каже», – захистив балакучу лицедійку немолодий військовик «Якісь терористи в метро підірвали бомбу, є вбиті і поранені» «Відтак я довідався, що це сталося трохи раніше, аніж мене почали фотографувати біля дитячого театру, може на годину раніше» Хід думки у чекістів був доволі простий. Залишивши валізу з саморобною бомбою в вагоні метро, я поїхав доповідати американським імперіалістам про свій терористичний акт. Мабуть, стежили не лише за мною, і не лише на мене накладали таку версію. Зрештою, в цій справі було заарештовано трьох вірменів, серед них чоловіка-сестри мого вірменського друга Паруйра Айрікяна. На вимогу радянської громадськості їх, звичайно, розстріляли. Це вже було тоді, коли ми з Паруйром обживали концтабори. Важлива тут сама тенденція КДБ. Гібісти за будь-яку ціну прагнули повісити цей злочин на дисидентів. За деякими біографічними даними, фронтовий політрук, інвалід війни, моя кандидатура їм не підійшла. А якби, скажімо, на моєму місті виявився Микола Матусевич, про якого читач невдовзі довідається, Терористами оголосили б не вірменів, а українців. Андрій Сахаров звинуватив у цьому злочині самих гебістів. Вони йшли на все, аби викликати ненависть до нас, дисидентів. Українська Гельсінська група Наприкінці жовтня 1976 року ми з трьох, Оксана Мешко, я і Бердник, Сторожко вийшли з будинку під числом 16 по вулиці Верболозній, що на вітряних горах. Будинок належав Оксані Яківні. Перед виходом довгенько просиділи за чаюванням, очікуючи, доки стемніє і на вулиці поменшає перехожих. Читач може поставити запитання. Якщо дисиденти дотримувалися принципу гласності, навіщо ж ота конспіративна пересторога?